Gipuzkoaren traizioaz mintzatu behar dugu, uh -huh. e, historiagoasi, mila zazpirun da larugitamai duan hasi zen, txuro bai. denez, ba, frantzian erregari lepoa moztu eta errepublika ezarri zutenen, ez da, xaber? Bai, ala da, bai. Ba, orduan, bueno, pentsatzeko da, Europako monarkia guztiak ikara garri zutu zirela eta gerra deklaratu zioten errepublika berri honi, Eta gerrak konbentzioko gerra, Espainiako liburuetan eta oso importante agertzen eztena edo espazio gutxi dedikatzen diotena justo mugan eman zelako, baina hori sega problema gugarela muga, ordan Euskal Herrian sekulako eragina izan zuen. Katalunialdean ere bai, ez la gerra gran ezaten diote hori indikere, hori hmm. ikusten da ez, naiz eta aneren mugan izan, baina batez ere Euskal Herrian, izan zen, bueno, batetik inbazio bat izan zelako, Baina batez ere, bueno, ba, pentsatzeko modua eta ideologia eta, bueno, mundu ulertzeko modua ere, ba, hankaz gora jarri Inbasioa kontra inbazioaz, da? Baina bueno, dizut, erregiak hendu, errepublika ezarri, uh -huh. orduan monarkiak, ba, esan dezagun, oh, frantziako errepublikaren ja. kontra, eta hor, Ba, teoria mitzadea Espainiatik etorrizen inbazioaz, da, Frantziara? E, ba, lehen, da biziko momentu analizantzen, baina justo-justo mugan geratu ziren, egia da Espainiola sartu zirela Frantzialdean alegia, ba, irunen zeudela eta endaia urruñaraino gehien ez ere iritsi zirela. Ez ziren urrut irakoan, eh? Ez gehiegi ere, eta batez ere gipuzko ere zutelako bat ere lagundu. Zergatik? Bueno, arrazoi asko dago, e, azteko esan behar da tropa espainolak ejertzitu, erregeren ejertzituarenak etzeu ondo ornituak eta etzeukaten askorik, baina horretaz aparte, bagipuzko harrek ere etzutelako gehiagila dunzen. Hor, bueno, ekosten dena da aurreko problema bat eta da instituzio foralak eta Espainiako estatus zentraliztan gero eta... Urrutiago zeudela edo tirabira gero eta gehiago zirela, eta gerra honekin ba oso garbi geratu zirela problema hauek guztiak, ez? Ordura arte problema diplomatiko zirenak nola baita esategatik orain oso garbiko ziko dira. Adibidez, sandut, bagipuzkorrak eta, bueno, beobia ez, zirungo muga honetan, Gipuzkoarrek eta bueno, eh Nafarrek eta ara, e, araberrek eta Bizkaitarrek ez lurralde foral bakoitzeko biztanlek lurralde hori defendatzeko beharra zuten obligazioa, baina ez zuten obligaziorik handik ara joteko. Aga Gipuzkoarrak Nafarrora pasatzea edo kasu honetan Hendaiara, ez, lapur dira ja Frantsialdera. Orduan, klaro, soldadu Espainiarrek eta betezuru bueno, goimailako militarraketa, izan zuten Endaiako mendiska batzuk hartzeko justu ba beobia parian dagoen deia arte inguruak eta oso aukera erresa zuten eta beste oso importantea gero frantseseen erasoari aurre egiteko. Hmm. Eta Gipuzkoarrek esan zuten ez ez ezutela ez ara pasatzeko obligaziourik naiz eta 200 300 500 metro izan ezzutela hori egiteko obligaziorik eta etziren pasa. Tanoski hori Eta bueno, pentsatzeko da estrategia militarretik, militar espainolek ez zuten inundik ere ulertzen, ez? Eta erabazapustuta ta morratuta geratu ziren alako sasi soldadu haueken, Beharra bazutela eta etzirela pasatzen beren foruak zirela eta etzirela. Hori da bat. Baina beraz, eh eoze modu zere milizia derrigorrezko altzen. bai, gailartan. Bakoitzaren lurraldea defendatzeko eta gerra zegoenean bai. Hori da, ez? Egin behar ba Gipuzkoako bizunak, ba Gipuzkoako lurraldea eta batez ere muga zaindu, baina muga beren aldetik eta ez besta aldera. Hori argudiatzen, argudiatzen zuten beraiek, eta gila da teorikoki, baina praktikan ere problemak bat zeuden. Eta problemak bat zeuden hain zuzen, teorikoki ere, gipuzkoako gizonoiek, joan behar zutelako etala ere, ez etzirela joten. Naiz Eta obligazio teorikoa izan, ura ere etzutela betetzen. Mm -hmm. Eta donaztien zen bestatu zen, zen, zen duroztien intzura denez, frantziara saltu zen, baina tiro, tiro hori kebotagabe. Hori da. E, gertatu zena izan zen, azkenean ba, frantsesak benetako piskat ontolatu zirenen nien ere benetako eraso egin zuten egin sartu zurela irunen, ondari bian oi hartzunen, ba, paseo batean bezala hernani eta donostiara iritsi ziren eta donostian tiro bakar bat botara gabe, ba, eta donostia zen gepuzkoako defendatu hola mm. arresiekin eta zegoen bakarra zordurako ya ondari bikoak nahi kondatu eta zeuden, eta beste, herri oi hartzun edo irun bezalko erriskak eta hartzea erresa zenez irekiek zirelako mm. baina donostia bat, hola eman gabe eta errenditzea, erabat lotxagarri izan zen, egia zen. Hortxe e, beraz, e, gutxi gora era donostia zen bat biztan lehizan gozituen orduan? Gara hirretan, hamar ba, mila lagun edo hor nonbait izango zituen, e. ez? Horain berreun urtego kontuak dira, beraz. Bai. E... bai, aderki, bueno, donostia zen gaur egungo aldezarra zarra edo zango genukena, mm. ez? Eta gero sekula korrezia zuen, e, gutxi gora bera, Ba, zentro aldea dibutazioa eta eru aben ba, idaraino iristen zena. Orduan, Harresiek bazikion eta gero goian noski orgoilean mendia eta gaztelua eta adena ez. Uh -huh. Baina etzen hori problema batetik gipuzko arreketzuten laguntzen egin zuten, orduan, nola etziren berez joaten, dibutazioak erabakizuen ba, horik eta egitea derrigorrezko bat tropa bat, bueno, derrigorrezko ez borondatezkoa solda, soldata peko soldatuak izango ziren, orduan, diru eman eta horiek joan beharko zuten. Vol voluntario puntatzen ziren baina gero ba ejezi formalago bateo izango ziren gizon gutxiago beraz, baina eficiienteago edo izateko asmotan. Eta problema zen oiek teorian zazpirion de berogeitamar, lortu zituzen eta etziere la puntatzen gehienez ere hirurogeitahir. Irureunt, irure unta bat apuntatu ziren. Uf, ja. Erdi jaur nonbait, eta gehiinak soldatak atzuta. Atzuta duko ospa. Desertut, desertatu egiten zuten. Atze <risa> <risa> <risa> fundamento da. Eh? Horri da, eskipuzko errek Eta egia zen, Espainiako tropa erregerenak ere bestain besta egiten Atzerago. zuten. Atzerago. Eta, eta Nafarroan eta guetan, gauza bere txoa an gertatzen. Antziko zerbait gertatzen bai. bai? bai. E, Bizkaitarrak adibidez, ba, ez ziren joaten bizkaiko mugara nio, Eta iristen zirenak ere gainera esaten zuten hori gipuzko ez zire lapasako, eta klaro, mm. amorratuta etxaila bertan eduki, eta besteak esan, ap, ez mm -hmm. nire problema, hori ez da bizkaia, Claro da hori ez da modua, ez, gerra bat irazteko, noskin. Mm Horrelasio -hmm. ba, gokontuak, badakiago Javier, Gironetan gipuzkoako batzaren hausien batzarra egin zelagetarian, mm -hmm. eta han, ba, frantziarekin negoziatzea erabaki hau mentzen, mm -hmm. Eite pasararteren badointzat, batzar nagusi horretako batzar horretako pasararteen badointzate entzuteko modua batugula oste dut. Ea, ea, isildu arren! Biohozak bero dauzkagu baina burua hotz mantendu behar dugu. Gauzak gaizki daude Gipuzkoarentzat. Baina okeerrago ere joan litezke, Zur jokatzen ez padugu. Zur jokatu? Foruak defenditu besterik ez zugu egin behar. Neri berdin zait Espania edo Frantzia izan. Foruak errespetatzen dizkigoten bitartean, berdin da Madriil eta berdin da Pariz. Burutik erintzen ari zara, Jose. Zer egin behar dugu? Espainiako koro hau eta Frantziako errepublikan sartu? Zergatik ez! foruak, erlijioa eta gure oiturak errespetatzeko hitza ematen badikute, ni pres nago frantzieko errepublikan sartzeko! Baina horrek lehengo tratua ustea esan nahi du. Kastelarekin mila eta berreunean egin genuen tratua austea dakar horrek. Kontuz gero! Besterik ez dute merezi Espainiarek. Zer egin dute, ba? Frantsesak ikusi orduko ospai ez egin dute soldadu espainol guztiek donostiatik. Eta lotxagarri jokatu dute gainera. Kobardea izatea gauza bada, baina gainera lapurrak iESerkoan aurrean harrapatutako guztia eraman dute. Fazirzarte egiteko unea da. Foruak eresesberatzen badizkite, Espainia utzi eta Frantzian sartuko aldagdakipuzkoa ni horren aldekoa naiz. Bani ere bai, beste erremediorik ezpadako. Banya francesei gauza bat utzi behartzaile gartu. Foruak erlikioa eta ohiturak gure gureak ditugula eta horiek errespetatzeko. Gora Gipuzkoa! Gora! Gora foruak! Gora! Beraz Espainerrak eh, traidoriak eta lapurra gainera Javier bai, trahidoreak baino kobardeak kobardeak abar, alde eta bai, lapurrak bai, ala esatendu iztuetak, bueno, gara hiartako batek esaten du sekulako lapurretak eta egin zituztela bore, eta unki berriz oso, ba, bulartxuta bale, ente portatu menziren gu badakigu hori etzelabela izan lapurrak ere <gülpura> izan zirela eta ez baina azkenean ean bakizu gerrak gero bakoitza bere burua justifikatzen eta erroak beste ikotatzen saia da eta hori egin, egin zuten bai batzak eta bai besteak ere. Ego zimu zure entz hausietan, getarian, azkena bintzate Frantziarekin negoziatzeko asmoa, Frantziako bai. republikan sartzeko ere prest, baina, bai. noski, ba, foruak eta arrikioa eta oiturak eta bai. guztioiek arrespetatu ezkero, zer erantzun zuen, Frantziak? Bueno, Frantziak eh, esan zuen, ez zinundu, gero horretarako konkistazua zutela gipuzkoa eta zutela inolako negoziatu beharrek rekordoan, hauek getarian bildutako batzarkide guztiak bildu eta bayonara eraman zitu zen preso. Ja, Orduan, goe, eh? Eh? Bai, bai, ezertarako ere baliopro, ba ke proposamen honek edo, ez? Beste aldetik pentsatzeko da absurdo samaarra dela, ez? Orduan foruak eta oiturak eta denerrespetatu non Frantzia eta Orentze bertan tradizio guztiak apurtu dituen Frantzia iraltzaile batean, ez? Baina bueno, beraiekola esan zuten, Baionara eram zituztela preso. Eta gerrak segitu zuen Hortolosa eta Bergara inguruan eta borrokak eta izan ziren mm. eta ja negu eritsi zen eta orduan ba negua zelako batez ere ba frontea pizkat Ornonbait eta Bizkaiko mugan eta geratu zen. Aprovetatu zuten frantsesek ba Hondarrua eta Markina ta berriatua Aibar inguruko herriak eta erretzeko eta lapurtzeko ta. Eta gero ja udaberriarekin batera ba berriro martxan hasi ziren eta hartu zuten ba oso denbora gutxian bai Bizkaia bai Araba ta Miranda de Ebrorain ere itzi ziren. Bea Frantsiarra gaituten <coughs> negoziozik onartu eta Espainerrentzat Espainiako gobernuarentzat Gipuzkoarrak traidores ta. Bai, noski etzutelako nahikoa borrokarik egin eta gainera herri etsaiak negoziatzeko negosiatzeko prezio eden, ez? Esan ber getarian erabaki zutela, getarian egin zere egin zela biltzar hau frantsesaia bertan zeudena, ez? Eta bueno, ia bertan hertuta eraman zituzten, eta? Baina gero, arrasaten beste batzar batzarnagusi batzuk egin zituzela, pixkat getarikoaren kontra edo ez, eta pixkat egipuzkoaren ohorea eta trahizioa eta hile guztiak defendatzeko edo, eta, bueno, hortan erabak izuten ez ez, ez? Ezken finen, beraik, Espainia eta foruak eta religioa eta or, gauza bat zen, ezken hmm. finen zen, bauri ez, munduaren ikuskera bat bakarra zena, eta ura defendatu behar zuten, noski. Eh, traizioa aipatzen ari gara hemen Gipuzkoan traizioak gora baina hor izen apelliduz tinber bada traidore batzuk ere izango ziren ez daite bai leporatuko zioten ten harri garbi ez da bai bueno, e, resena espainiako gobernuarentzan zen Ezo nartzea bere soldaduak sekulako desastre bat izan zutela, etzutela bat ere burrokarik egin. Claro, bestaldetik soldadu kejatzen ziren eta razioagin etzutela muniziorik, etzutela horniziorik, etzutela deus gobernoak etzilako bidaltzen, ezken fina dirurik etzuelako jartzen, baina hori gobernoak etzuen emetitzen, orduan erresenazen azteko, ba esatea, gipuzkoa traidoria zela, instituzio bezala, e, Euskal Herko besteak ere bai zen, eta bizkaia ere etziren baliente portatu, Baina, bueno, orduan aprobetsatu eta esateko, hau min problema zein da, klaro, zuen foruekin eta horre leztago modurik, ba, eta forua kentzeko miatxo egin zuen. Orduan, klaro, dipuzko eta, bueno, Euskaldunak oroarri zutu ziren eta asiz ziren, esaten, bueno, bako itza, ba, bera burua zuritzen ez, eta besteari errua botatzen, arrasatekoak besan ez hori getarekoa kesan zutela, getarian ere denakitzaren berdinak, eta gehenak esan zuten azkenean errua zela, ba, diputatu nagusienak, azken finan diputatu nagusiek ziren, alako itzarmen bat egiteko almen izango zutenak, eta horiek Romero Etxabe eta Barroeta Aldamar ziren bidiputatu nagusi, bia koñatuak gainera, bia oso familii honekoak, hauera atxak nobleak, eta azkenean errudunak hau ez ziren. Eta hoetatik ere, ba, bueno, Romero Etxabek bere burua ere desenkozatu zuen, eta azkenean errudun bakarra ematen zuen ba, Barroeta Aldamar izan zela. Mm, diputatu negusia. Mm, Ahu azkenen gainera Frantsiara joan eta Frantzian bizi izan zuen. Bai, bueno, Baionara eraman zuten preso bayonara? eta mm. et, baina beria laskatuz zuten eta orduan berak etxaiarekin et, kolaboratu zuen, hau Gipuzkoa Gipuzkoa iraultzailea uedo ez frantseseen mineko Gipuzkoa go antolatzen eta berak ere gure burua justifikatzen dut esaten du azken finean, claro, nerei asmoa zela, ba etxaieka eta kalten gutxien, kalte gutxiena egitea, ez? Horregatikan kolaboratu zuela, ez? Ba, hobetela kolaboratzia ta gauzak bere honean era matea, ez? No. Ba, bestela borroka egitea eta gehiago galtzea, baino Donostia rehiere leporatu ziren, zeklau, gipuzkoako jauntxoak, tradiziozaleak berez, horregatik ziren jauntxoak, sekulako beldurra zioten iraultzari. Orduan, zein zen iraultzailea, Euskal Herrian, ba, bueno, ba, frantzean eta tokitan bezalo, burgesiak eta gure kasuan batez ere Donostian eta bilboko burguesiak, mm. ez da? Orduan, esaten zuten begira Donostia ondo moldatu den frantzeekin. Eta donostiako burguesak esaten zuten, eta razo jakin nahiz eta diologikoki behar bada urbilago egon, edo ez egon esaten zuten naizue. Ejertzituak ez du bere lana egin, ez du tiro bakar bat bota, eta nahi duzue guk defendatzea donostia eta ez laguntzea etxaiari ez hartarako. Gure ondasuna, gure bizitzak eta dena galtzeko haiz ez, ez, hemen ez, hemen problema beste batena da. Horten, klaro, bakoitza, bum, bum, botatzen zuen mm -hmm. baloia kampora, Eta ezkenean gelditu zen, ba bueno, ez gure parro eta alda marrematen zuen bakarra izan zela, badak jo historikoki ez zela horre lezen, eta berak ere esaten zuen, ezken finean, ba bueno, saiatu zela gipuzkoa alik eta obekien usten, ez da? Claro, egoera bere zosolarria zela, eta ez egola egiterik daiz zutena, eta al zutena, eta hortan saiatu zela, ez eta berak aprobetsatu zuen gogoratzeko, ba gipuzkoako... Bueno, Batzarretara eta gero gobernuari ere bidali zizkion bere azalpenak eta idatzita bat itugu mozion, berroga itala horri alde, eta bueno, dena kontatzen du zehatzmehatz, eta proletzatzen du esateko lehalista horiek edo nola hil zioten Andrea eta ala Agaia. bai. Hilez, bueno, baina preso eraman zituzten, eta segulako aso galbakea, -gal eta azkenean hil zitaizkion ba, bueno, gaixotasuna jota baina ba, izitzutela emastea emastea talaba bai alaba in zuzen inudia kendu zioten e, bularreko neska zen eta ba, bueno, azkenean horregatik aniltzen ez eta mm -hmm. eta hondasunak noski kendu ziezkioten bueno azkenean kontu da, frantseseekin geratu zela eta azkenean exilioan hilko zela ez mm -hmm historiak ez da orlojekontuak mm. ke, foruak kendu gerosia ukendu dizkiuten askoz gero hago baina 45. bueno esan daiteke soka luze baten lehen muturra edo gerra horren hau da, da. Mm -hmm. e, en gipuzkoa, en kartatu, eta eh gipuzkoa entraizioa gertatu eta hamar urtera bizkaian samakola da izeneko matxina dio izan zen bai e. E, zer ikusi izan zuten elkarrekin? Hola zehatz esan da, ez, baina horrik usten dena da oso garbi, e, bueno, bilbo inguruan gertatu zen, eta batetik herri xea, bestetik jauntxo ruralak, oso traiziozaleak, eta bestetik burguesia, burguesi dirudunak, elkarren kontrarizirela, hiruak eta denen iz, e, denek erabiltzen duten edo da forua konservatzea, eta foruak errespetatzea, eta forua, hori bai, forua esaten dutenen bakoitzat zer ulertzen duen, Orche da gokoska, ez oso gauza desberdinak eta azkenean denak elkarren kontra ibili hori oso Bueno, oso komplikatua kontatzeko zan makolada, ez? Baina hor oso gari ikusten da giroa erabat geiztutua zegoela ja. Erki mm -hmm. bai kontuak, orain 200 urtego kontuak Gipuzkoaren traizioa dela ta ez dela, mm -hmm. Mm -hmm. ba Frances eta Espainiaren arteko gorabera guzti horiek, ba meme muge inguruan gorabera izan zirela eta interes ba, diferente asko, mm -hmm. Mm -hmm. elkarren aurrean. Ba mila esker, bizitaren apik, eta gaur hama arte eratea. Nebizuen eratea. negur izan, egur. Zumalakarregi museoa irratia dio, no se o su mala